Вітаю, мене звуть Костянтин. Я читаю вголос, і іноді це комусь подобається. Безрозсудний місяць. Розділ 15. І ось ми зупинились на тому, що посеред лісу мене душив розлючений, напівголий божевільний, а десь неподалік, з мотузяної пастки Звисала жінка перевертень. Поранене плече жахливо боліло. А щелепа пульсувала в тому місці, де моя приятелька-поліцейська вдарила її напередодні вечорі. Бувало гірше. Це чудова фраза, коли ти чарівник. Завжди можна сказати собі чесно, що все може бути гірше. Я перестав відбиватися від чоловіка, який мене душив. Замість цього схопив його за зап'ястя і приготувався зробити щось тупе. Магія – це свого роду енергія. Їй надають форму людські думки та емоції. Уява. Думки визначають її форму, а слова допомагають визначити, які саме думки – Ось чому чарівники зазвичай використовують слова, щоб виконати якесь закляття. Слова є своєрідною ізоляцією, оскільки енергія магії може спалити розум чарівника. Якщо використовувати дуже знайомі слова, ті, які дуже близькі до думок, ті, які часто використовуєш, ця ізоляція стає тонкою. Тому більшість чарівників використовують слова з древніх мов, які вони не дуже добре знають і не часто використовують. Або ж вигадують свої слова та наділяють їх значенням певного ефекта. Таким чином, розум чарівника має додатковий рівень захисту від магічних енергій, що протікають крізь нього. Але творити магію можна без слів. Без ізоляції розуму. Звісно, якщо ти не боїшся болю. Я зібрав свою волю, свій страх, та зосередився на тому, чого хотів. В очах попливли кольорові точки. Чоловік на моїй спині щось незв'язно гарчав. А слюна або піна капала на мою щоку. До іншої ж притиснулись сухе листя і бруд. Все починало темніти. Тоді я скриготнув зубами та вивільнив волю з раптовим поривом енергії. Сталось дві речі. Спочатку в голові промайнув порив сліпучої думки, дикої і тремтливої. В очах яскраво щось майнуло, а у вухах задзвеніло від фантомного звуку. Почуття заповнились безліччю вражень. Різким запахом землі та сухого листя, відчуття ніжок якоїсь комашки, що бігла по шкірі моїх передпліч, а також тепле сонячне світло на шкірі голови. Додайте сюди десятки інших відчуттів, які я не зміг ідентифікувати, ті, які в житті не мають особливого сенсу. Все це стало побічним ефектом енергії, що пронеслась в моїй голові. Друга річ це сплеск електроенергії, який виник навколо нас, увібрався в кінчики моїх пальців та вилетів в зап'ястя мого нападника, а потім проник у його тіло. Він здригнувся, втратив наді мною контроль і відлетів назад, на спину, на листя. Його обличчя розтягнулось у виразі шоку й страху. Я хрипів приголомшений і тремтів, Потім звівся на ноги, але похитнувся і притримався об дерево. Я дивився, спостерігаючи, як конвульсії нападника перетворюються у параліч. Нарешті він просто втупився в небо. Його рот відкрився, груди здіймались вгору й вниз. Я придивився до нього. Цей чоловік був великим, ні, насправді, такий же високий, як і я, а ще вдвічі ширший, одягнений в пару синіх джинсів, які взагалі йому не підходили за розміром. Добре треноване тіло супермена, тільки з волохатими грудьми, у волосі та бородісивина на обличчі зморшки, але найбільше про власника розповіли очі вони горіли зеленим. Дикі, примарні, вони дивились в небо і жадали польоту, але були надто важкі від ваги надто страшних знань. Жити з прокляттям, як у нього, нелегко. Почувся гуркіт і стукіт. Я підвів очі та побачив, що пастка порожня, а мотузка розгойдується туди-сюди. Мої очі на землі знайшли Терувест. Жінка одразу ж встала і підійшла до Макфіна. Її груди здригнулись. Але очі залишались невиразними і якимось відстороненими. «Макфін!» – сказала вона. «Макфін!» – ти його вбив! – крикнула вона. А її очі перетворились на бурштинове полум'я. Я міг би заприсягтись. Що бачу, як її обличчя почало змінюватись, як зуби перетворювались в ікла. Можливо, це просто вплив магії на моє сприйняття, або примітивна реакція мозку на те, що тера піднялась на ноги і кинулась на мене з виттям. В її очах було вбивство. Мене двічі вдарили, підстрелили і ледь не задушили. А це означає що жодна сука-перевертень мене не приб'є. Я зібрався за силами, простягнув руку до неї та змахнув зап'ястям по колу. Венто г'йострус! Вітер зірвався з дерев, оточив теру-вест та підняв у повітря палиці, дрібні камінці та листя. Потім мініатюрне торнадо відкинуло жінку на добрих двадцять футів у повітря, Десь в сосну, а також кинув у мене каміння та уламки гілочок, чим змусив укритись за стовбуром дерева. Стало соромно. Вітер виявився трохи сильнішим, ніж я планував. У цьому і була небезпека чарування без предметів. Все, що я хотів, трошки покрутити перевертня, а потім плюхнути її на дупу. Натомість вітер розкидував каміння, тряс дерева, зривав з них гілки та задушливою хмарою підкидував у повітря тонни бруду та пилу. Він вщух приблизно через півхвилини, але я вже задихався та кашляв від пилу та бруду. Я озирнувся за дерево, щоб побачити взагалі хоч щось. Цим щось виявились голі гілки дерев. А також голі дерева у місцях, де кора була крихкою або сухою. Листя на землі також зникло, як і шість чи, можливо, вісім дюймів верхнього шару грунту. З-під землі визирали великі камені, а також коріння деяких дерев. Видно було й черв'яків. Макфін сидів. Бочевидь оговтавшись від того сплеску енергії, який я йому подарував. В його обличчі було видно здивування. Його груди підіймались і опускались нерівними ривками. Почувся шурхіт, і тут я побачив теру вест, що нарешті впала на землю з сосни. Через мить вона присіла, кашляючи та витріщаючись навколо роззявивши рот від здивування. Жінка моргнула і нервово відскочила на кілька дюймів назад. «Бачиш?» – прохрипів я та підняв руку, щоб вказати на Макфіна. Він дихає, з ним все гаразд. В голові все ще памрочилось від атаки на Макфіна. Я вловив сильний запах польових квітів і стоячої води, побачив десь на краю зору, Щось з крилами і блискучими багатогранними очима. Я спробував відкинути усі зайві відчуття. А це не така вже легка задачка. Тера підвелась і попрямувала до типу загиблого. Стала на коліна поруч з Макфінном і обійняла його. Я заплющив очі, трошки подихав. Голові стало легше. «Потім я зосередився на болю, який ховався в моїй щелепі, в плечі, в горлі. Саме він дав мені бетонну основу. Саме його я знав. Саме цей біль був стабільним, належив цьому світі. Саме він дозволив мені нарешті відкинути усі зайві відчуття. Я розплющив очі». Залишився тільки біль. Голові стало легше. Макфін обійняв Теру за плечі. Вона почала цілувати його, ніби намагалась засмоктати. А я чомусь відчув себе вуайяристом. «Е, ну...» – перервав я їх. «Може нам треба кудись сховатись? Покинути відкритий простір?» Поцілунок зупинився. Тера допомогла Макфіну піднятися на повну, вражаючу висоту. Поруч із ним вона здавалась гобітом, але все ж якимсь чином допомагала йому триматись на ногах. «Він дивився на мене, я дивився на нього, але я не хотів бачити, яка у нього душа». «Ким померла?» – сказав Макфін. «Вірно». Це не зовсім було питання, але я кивнув. Так, учора ввечері. Здоровань стерегнувся і заплющив очі. Чорт! Прошепотів він. В біса це все! Ти нічого не міг вдіяти, сказала Тера. Вона знала про всі ризики. А ти, мабуть, гаррі Дрезден. Він вивчив на зап'ясті опіки. Який залишив я магічним електрострумом. Вибач, я не бачив Теру з тобою і не знав взагалі, хто ти такий. Я знизав плечима. З цього приводу можна не хвилюватись. Проте давайте відійдемо кудись. Останнє, що нам потрібно, це пара бігунів або велосипедистів, які повідомлять про нас в поліцію. Макфін кивнув. «Гаразд, ходімо!» Терра кинула на мене останній, дуже насторожений погляд, і обернулась до Макфіна, щоб допомогти тому піти назад в ліс. Я рушив за ними. Прихисток Макфіна був захований в дереві. Товсте коріння тримало землю і не давало всій цій будівлі зруйнуватись. Трошки подалі розведене полум'я добре захищене від очей. Макфін підійшов до вогню і влаштувався зручніше. Сутінки зараз занурять табір в глибоку темряву, тож вогонь робить це місце теплим та затишним. Навіть не виникло відчуття, що ми зараз на відстані усього 15 миль від третього величиною міста країни. Тера вмостилась поруч з Макфіном. Останнім часом вона вела себе дуже неспокійно. Я так і залишився стояти. Хоча пульсація в плечі змушувала мене хотіти легти десь в ліжко, а не подорожувати десь посеред маленького, але справжнього лісу. Гаразд, Макфін. Давайте одразу на ти. Ти жадаєш моєї допомоги. Я бажаю, щоб люди припинили помирати. «Отож, мені дещо від тебе потрібно». Він глянув на мене зеленими, розважливими очами. «Я навряд чи в змозі торгуватись, містере Дрезден. Я дам все, що потрібно». Я кивнув. «Отож, відповіді. У мене близько мільйона запитань. Темрява прийде менш ніж за дві години. Схід місяця...» Почнеться трошки більше, ніж через годину після цього. У нас не так багато часу для запитань. — Мені вистачить, — запевнив я. — Навіщо ти тут? — Сьогодні вранці я прокинувся десь за п'ять миль звідси, — сказав Здоровань, відводячи погляд, дивлячись на вогонь. «У мене є кілька схованок по всьому місту. Про всяк випадок. Це одна з найстаріших. Одяг від сирів, і все, що у мене залишилось, це оце». Він жестом показав на Наджитси. «Ти пам'ятаєш все, що зробив?» «Дуже різке запитання, але я не можу напряму спитати, чи пам'ятає він, як вбив Кім Ділейні». Отже, доводиться бути дипломатичним. Макфін здригнувся. «Тільки шматки», – сказав він. «Просто шматки спогадів». Він подивився на мене і додав. «Я не хотів завдавати їй болю, клянусь. Тоді чому вона померла?» Слова вийшли якимось пласкими, ніби з серіалу. Терра глянула на мене. Але я спостерігав і дивився на Макфіна. Через прокляття! Коли це стається? Коли я змінююсь? Ти коли-небудь сердився, містер Дрезден? Так, що втрачав контроль над собою. Так, що цілий світ втрачав все своє значення. Так, що ти не міг не дати волі гніву. «Було якось», – сказав я. «Можливо, тоді ви частково зрозумієте», – сказав Макфін. «Це накодить на мене, і не лишається нічого, крім потреби щось знищити, щось зробити. Я намагався сказати Кім, що коло не працює, що вона має тікати, але вона не слухала». Я почув трагедію в його голосі. Луп стис руки в кулаки. Вона мене не слухала. Саме це тебе засмутило, здогадався я. Тож, коли ти змінився... Макфін кивнув. Це трапилось і у В'єтнамі. Всі в моєму загоні загинули, крім мене. Я знав, що наближається повний місяць, і знав, що ненавиджу солдатів, які вбили моїх друзів. Коли я змінився, то почав вбивати до тих пір, поки в радіусі двох миль не залишилось нікого в живих. Я надовго затримав погляд на Макфіні. Здавалось, він каже правду, що він не має повного контролю якщо взагалі хоч якийсь має над своїми діями після трансформування. Хоча мені спало на думку, що якщо він хоче, щоб хтось помер, то він стовідсотково може направити монстра себе в правильному напрямку, перш ніж втратить контроль. Напевно, я десь так і запишу. Не підрізай Макфіна на трасі. Ну, гаразд, сказав я. «І навіщо ви тут? Чому у Вовчому озері? Чому не інша схованка?» Він посміхнувся у полум'я. «Куди ще тікати перевертню?» – містер Дрезден. «У місце, яке не буде настільки стереотипним», – сказав я, а Макфін похитав головою. «ФБР не вірить у перевертнів. Вони не побачать у цьому жодного зв'язку». «Можливо», – погодився я. «Але зараз тебе шукає не тільки ФБР, а люди дещо розумніші. Мені здається, ми не повинні залишатись тут надовго». Макфін глянув на мене, а потім на ліс, ніби прислухаючись до переслідувачів. «Можливо, ви маєте рацію», – визнав він. «Але я нікуди не піду, поки голова не перестане крутитись. Ти, до речі, теж не дуже добре виглядаєш. Зі мною все нормально», – сказав я. «Отже, далі. Як ти дізнався про Кім Ділейні? Через екоактивізм, я припускаю. Обличчя Макфіна зблідло, коли я згадав це ім'я. Але він кивнув». «Вірно». Про її магію ми дізнались близько року тому. Вона розповідала, що ти допомагаєш їй контролювати свої здібності. Вона мені допомагала з проєктом «Північно-західний прохід». А потім, минулого місяця, я особисто попросив її про допомогу. «Чому?» Макфін глянув на Теру, потім на мене. «Хтось зруйнував моє коло». Я присів, поклавши руки на коліна. «Хтось зламав твоє коло». «Те що в підвалі?» «Вірно. Я не знаю, хто, тому що не часто буваю вдома. Ми виявили, що воно зруйноване, коли спустились перед повнею у минулому місяці. І ти попросив, кім це виправити». Перевертень заплющив очі і кивнув. Вона сказала, що зможе, що створить нове коло, яке утримає мене від... Його голос обірвався. Я секунду жував губу. А минулого місяця ти зустрічався з бізнес-партнером Марконе, вірно? Переговори щодо проєкту? Я його не вбивав. Швидко відповів Макфін. Він помер у ніч після повного місяця. Інші дві ночі. Я був далеко від людей. Тож теж нікого не вбивав. Твоя наречена могла б вчинити ці вбивства? Запитав я і подивився на міс Уест. Якусь мить вона дивилась мені в очі, а потім відвела погляд. Ні, холодно сказав Макфін. «Тоді давай повернемось назад. Хтось зруйнував твоє коло. Для цього цей хтось повинен був знати про твоє прокляття, вірно? І він мав потрапити до тебе в будинок. Отже, два питання. Є ідеї, хто міг би це зробити, і навіщо?» Макфін похитав головою. «Не знаю. Просто не знаю». «Я не маю особливого контакту з надприродним, містер Дрезден. Я нікуди не лізу і не знаю жодного перебортня. ну, крім неї». Він поклав руку на долоню міс Вест. У голові вкоренилась підозра, темна і підступна. Я придивився до Тери. «Хочете почути теорію?» Відповіді я не дочекався. Якщо припустити, що ти говориш правду, я думаю, що хтось інший скоїв вбивства в ніч перед Повнею у минулому місяці. Є деякі гангстери в місті. Потім вони зламали твоє коло, щоб наступні три ночі ти божеволів. Але навіщо? Щоб використати тебе. Дивись, вони вбили деяких людей. Можливо, вони так розважаються, можливо, у них є поважна причина. Але вина падає на тебе. Хтось, такий як я, або Біла Рада, з'являється і йдуть прямо до тебе. Про прокляття легко дізнатись. Потім вони знаходять тебе у полі біля тіла. Потім ти гориш на вогнищі, в прямому сенсі. Якусь мить Макфін розглядав моє обличчя. «Ти думаєш, що є інша причина?» Я знизав плечима. «Можливо, ти вбивця. Ти просто намагаєшся створити враження, що хтось підставив тебе, мені та раді. Поліція ніяк не зможе довести, що саме ти вбивця в рамках звичайної системи правосуддя. Отож, саме тому...» «Ти говориш, що лише бідний проклятий хлопець, поки помирає купа людей, які стояли на шляху до завершення проєкту північно-західного проходу». Макфін посміхнувся. «Ти справді думаєш, що світ не став би кращим без таких людей, як Марконе, він та його підлабузники?» «Гарне слово, підлабузники!» відповів я, зберігаючи м'який тон. Але мене зараз це не дуже турбує, Макфін. Такі чоловіки, як Марконе, знають про ризик і ризикують. А от те, що загинула купа невинних людей, мене дійсно турбує. «Ну, навіщо тоді мені вбивати невинних?» – запитав Макфін. Його голос ставав дедалі напруженішим. «Невинних? Таких, як Кім?» «Так, я це сказав. Я чародій, а не святий. Мені дозволено бути грубим». Макфін зблід та опустив погляд. «Зараз я не можу точно сказати, чи ти холоднокровний вбивця, чи бідний проклятий хлопець, якого хтось використовує як маріонетку». «А якщо припустити, що я не брешу, Хто зацікавлений у підставі?» Я похитав головою. «А це питання на мільйон. Я б припустив, що це Джонні Марконе. Саме ти стоїш між ним та його бізнес-інтересами на Північному Заході. Наскільки я розумію, Північно-Західний прохід – Забив би цвяхи в труну великої кількості промисловості в цьому напрямку. Макфін кивнув. Це вірно. Отже, це гарний мотив. Але питання, звідки він дізнався про прокляття і як йому вдалося зруйнувати коло, це не його стиль. Він, скоріш, запропонує хабар чи влаштує зустріч з парою кремезних чоловіків у темному провулку. Я знизав плечима. На думку, ніхто більше не спадає? Макфін похитав головою. «Мені завжди щастило. Я або закривав себе, або йшов у великі ліси, коли перетворювався. Я не хочу нікого вбивати». «То ось чому і виник північно-західний прохід?» – здогадався я. «Місце, де ти будеш в безпеці при повні. Велика безлюдна зона». Макфін глянув на Теру. Жінка дивилась кудись в простір. «Це та інші причини». Його щелепа стиснулась. Він подивився на вогонь. Ти не знаєш, що це таке, містер Дрезден. Жити і бути проклятим. Я потер рот і підборіддя. Треба поголитись. Якусь мить я дивився на Макфінна і Теру, намагаючись дійти висновків. Чи Макфін говорить правду? Чи є він жертвою якогось невидимого поки що лиходія? Чи бреша? Якщо бреше, якщо це все його задум, то з якою метою я тут? Якщо він вб'є мене, звичайно ж, позбудеться єдиного чарівника, який зможе впоратись з його жахливою формою. Зрештою, він вже мене мало не придушив. Але чи це взагалі має сенс? Що він здобуде, усунувши мене? Чоловіка який ніколи йому не заважав. Здається, у мене виникла параноя. Не всі люди щось планують і брешуть. Але треба подумати про Вест. У голові вимальовувався неприємний сценарій. А чи справді наречений такий дорогий та милий? Можливо, він набрид? А що як вона вчинила вбивства до і після повні? Так вона зможе позбутись Макфіна і партнера Маркони, самому ж джентльмену саме вона могла розповісти про коло, Тера не людина, навіть трошки, вона щось інше, можливо, істотою з Небуляндії, хто зна, як працює її розум, а ще є банда молодих людей, за яких Тера, здавалось, відповідала. Як вони в це влізли? Для чого вони їй? Я вирішив кинути гачок. «Тера, як там Джорджія і Біллі?» Спитав я, ніби просто так. Вона кліпнула. Трошки помовчала, але все ж відповіла. «Вони добре, з ними все гаразд». Жінка стиснула губи, явно бажаючи, щоб розмова закінчилась. Я перевів погляд на Макфіна. Він трошечки розгубився, а потім занепокоєно подивився спочатку на мене, потім на Теру. Він не знав, про кого, чорт забирай, я говорю. А вона, схоже, не хотіла впускати Макфіна в те, що вочевидь було таємницею. «Отже, маленька міс Перевертень, що ви вже задумали?» Я вже хотів натиснути на неї сильніше, але Макфін і Тера в один і той же час підняли очі в бік лісу. Я кілька секунд дивився на них як ідіот. Мій розум все ще бігав стежками думок, відстежуючи потенційну брехню та можливості. Через секунду я викинув все це з мозку і теж прислухався. «Ви двоє по цій стежці!» Я почув голос Мерфі десь вниз по схилу. «Рон, береш трьох і йдеш на зустріч з федералами. Потім на захід, на пагорб». «Ісусе Мерфі!» Я почув Кармайкла. «Чому ти взагалі про них згадала? Якби вони не запізнились, ми б були тут кілька годин тому. Дякувати Богу, ми отримали те повідомлення про Вест у готельному номері». «Тихше, Кармайкл!» Огризнулася Мерф. «Фотографія Макфіна та цієї жінки на всіх стовпах. Ви знаєте, як виглядає Дрезден? Уперед!» «Ну, ти навіть не знаєш, чи вони тут!» Запротестував Кармайкл. «Б'юсь об заклад на всі ранкові пончики, Кармайкл!» Сказала Керін, і в цих словах я почув отруту. «Ось наскільки я впевнена!» Кармайкл щось пробурмотів підніс, а потім гаркнув, наказавши людям розбігтись, так, як сказала Мерфі. «Чорт забирай! Як вони дізнались, що я тут?» «Ну, а де ще буде ховатись перевертень?» Я знизав плечима. «Вітер!» – сказала Тера. Вона і Макфін піднялись на ноги. «Або туман!» «Зроби щось!» Я скривився і похитав головою. «Не вийде, я виснажений. Стовідсотково я помилюсь і когось вб'ю. Якщо ти нічого не зробиш, ми потрапимо заграти або загинемо. Ну, не можна вирішувати всі проблеми помахом чарівної палички», – огризнувся я. «Він вірно каже», – сказав Макфін. «Ми розділимось». — Я йду першим, здіймаю багато галасу, влаштовую бійку. Це ваш шанс. — Ні. — Макфін, ти лишаєшся зі мною. — Я зроблю коло з гівна та гілочок, але втримаю тебе сьогодні ввечері. Макфін посміхнувся. — Не час сперечатись, містер Дрезден. — А вже ж не час, — сказала Тера і стрибнула вперед. Макфін тихенько матюкнувся і спробував її спіймати, але не впорався. Жінка без жодного звуку летіла вниз по схилу, під кутом, який виведе її до переслідувачів. По криках було зрозуміло, що її вже помітили. «От курва!» – сказав Макфін та кинувся за нею. Я схопив його за руку. Пальці затисли його біцепс дуже сильно, щоб здоровань зупинився і витріщився на мене зеленими, лютими, дикими очима. «Ми розділяємось», – сказав я, озираючись на пагорб. «Якщо нам пощастить, вони навіть не знатимуть, що ми були тут». «Але Тера знає, що робить», – додав я. «Якщо поліція знайде нас...» Ти не зможеш стриматись сьогодні ввечері. Ми йдемо звідси зараз і зустрінемось на найближчій до парку заправці. Гаразд. Зі схилу долину в попереджувальний свисток, а потім постріл. Заради Тери я сподівався, що агентки Бен там немає. Макфін стиснув щелепу, а потім побіг вгору по схилу. Внизу почулось більше криків, пострілів, а потім короткий, різкий крик болю. Здається, що ці звуки, додані до всіх інших речей, що відбулись цього дня, робили з мене якогось божевільного. Я обернувся, притулив до себе поранену руку та почав спускатись, спіткаючись по пагорбу. Я дивився собі під ноги підіймав голову, щоб переконатись, що не наткнусь на дерево і тікав. Кінець 15-го розділу. Дякую за прослуховування. Лайкайте, коментуйте, поширюйте, підписуйтесь. Окрема подяка тим, хто став спонсором каналу. Почуємось